БЕЗПОКОЙСТВО На 21 юни 1938 година тръгнахме с учителя още по-тъмно. Слънчевият изгрев ни завари при те наречената канара на съкровището малко под Елшадай. Там направихме обща молитва. Към 4 часа и няколко минути бяхме на Елшадай. В 7 часа потеглихме нагоре и починахме на полянката при първия заслон. После се изкачихме по-нагоре, над втория заслон, близо до района на Хижа-Алеко и там стана въпрос за положението в света. Учителя каза, Когато Япония влезе във войната, на острова станаха земетресения. Небето искаше да й каже, че не трябва да започва тази война. Мо тя не послуша. Тъмните сили са вече победени в астралния свят. Сега тук се води борбата, за да бъдат победени. Когато победят светлите сили на Земята, ще дойде новото небе и новата Земя. Един брат попита, скоро ли ще бъде той е започнал вече. Никога светът не е бил в такова брожение, както сега. Всичко, каквото става на единия край на Земята, веднага се знае навсякъде. Сега правят маневрите. Ще дойде война. Тя наближава. В бъдеще, в друго направление, ще вървят работите. Но днес е такова положението. Че нищо не може да спре войната, защото хората не са готови. След войната те ще поумнеят. Ние се безпокоим за това, за което не трябва да се безпокоим, а за това, за което трябва да се безпокоим, не се безпокоим. А именно за греха.